Még ha nem is épp Leopold meggyilkolásában. Reméltem, hogy valamelyikük majd itt-ott felén pislog, akaratlanul is elárulva magát. Ez azonban nem történt meg, bárhogy is igyekeztem egyszerre több felé figyelni. A mise után azonban, amikor elgondolkodva róttam köreimet a kolostor udvaron, legnagyobb meglepetésemre egy idős,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 azt mondta, ha más időket élnénk és más út volnánk, már régen pár bajra hívott volna. Akkor átnéztem, hogy talán még a szemem is kidű lett. Pár bajra, kérdeztem hangosabban, mint szerettem volna. Pontosan ezt a szót használta. Bólogatott Róbert, majd a szemembe nézett.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 Először használtam a kardomat, jó cél érdekében. Isten megbüntetett. Méghozzá a lehető legszigorúbb büntetést ródta kirám. Soha sem oldozhat fel senki a bűneim alól. Ültében összegörnyedt, arcát a tenyerébe temette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 Végül inkább felálltam, szembefordultam a zokugó férfival, és enyhén remegő jobbammal megérintettem a homlokát. Sok mindent kellett volna még kérdeznem Leopoldról, a kolostorról, az itt lakó szerzetesekről. Én akkor mégsem tudtam ezekre a dolgokra gondolni.